Вгородив йому в груди своє ратище, долітало навіть до мене. Я відчував її на своїх щоках, але не здатен був підняти руку і тернути рукавицею, бо ще й досі з жахом дивився на страшну ведмежу лапу, яка, надіставши до мене, впала на міцне дідове ратище і страшні кігті, ослизаючись на вичовганому дереві, заклацали ніби залізні. «В горло його!» – гукнув дід Плюта. «В горлянку!» Я виконав поперед себе своє криве ратище і вперся ведмедові в горло, пробиваючи товсту шкіру, гортань, ламаючи кістки шиї, випускаючи з лютого звіра не саму кров, а й дух, за яким повинен був відлетіти безслідно і мій страх перед цим чудовиськом». Пильнуй. застережливо крикнув дід Плюта. Ведмідь хилився наперед, падав на нас і був такий важезний, що втримати б ми його не змогли. Дід Плюта вирвав з медвежих грудей своє ратище, грубо штовхнув мене плечем, примусивши зробити те саме, ми разом одлетіли вбік, звільняючи місце, на яке шелеснув убити звір. Казав же я. Запоможеш мені вдатно, а й запоміг. Вдоволено промовив дід Плютас, поглядаючи на мене приїзним оком. А я тільки мовчки подивувався, бо ніяк не міг згадати, коли ж він казав таке. Бо досі тільки ганив мене, дорікав за неумілість і незграбність, бурчав і супів невдоволено. Та ось перед нами на снігу громадився величезний убитий звір. І всі незгоди забувалися перед такою здобиччю. Дід тільки проморкотів собі в вуса, шкуру всю зрешетили на тому і кінець. З сухих соснових гілок ми витисили два здоровенні полозки, звалили на них тушу, випустивши з неї перед тим тельбухи, щоб трохи полегшала. Прив'язали міцно і потягли саморобні сани по своїх слідах у снігу назад до селища за непробивним дубовим частоколом. Я впрігся в поворози, дід Плюта підпихав заду ратищом, широка його спина тепер не вигойдувалася перед моїми очима і не відганяла приємних думок, що снувалися в моїй уяві мов золотій ниті. Я знову був на тій тісній галяві лісовій, але не в морози сніг, а влітку серед трав і квітів, і не з остогидлим засмердженим дідом Плютою, а з назимкою, такою, як бачив її востаннє в Києві. А в білій просторій сороці, переперезаній срібним вузьким паском, на тонкому стану, широкі рукави на зап'ястях притримуються срібними наручами, розпущене волосся закриває всю спину від зелених очей, близький сяй водуще ніж від вінця на голові в княгині Володимирової. Іназимка не втікає від мене, а горниться до мого плеча, шукає прихистку і захисту, бо йде на нас лютий звір, чалапкає... Чеверного по ніжних квітах, рве залізними кігтями зелені стебла міриться на гнучке тіло дівчини, чорно рикає на мене. Захисти, порятуй, повчана зимка, і я кидаюся на ведмедя з ратищем або з мечем, а гравастою його голими руками. Обезвладнюю і злагіднюю аж так, що він покірливо підставляє розлогу свою спину, і я всадовлюю на нього назимку і велю катати по квітах і травах, і коли обережним перевальцем ведмідь віддаляється від мене, здається мені, що у назимки на золотому волосі золотий вінець, ніби в княгині Анни. Не було втриму моїй молодій уяві, я хоче плавав, у витворюваному нею розвогненому морі близької радості, геть забувши про все похмуре і лихе на світі. А воно вже чигало на нас, сховаючись у сліпучому паланні призахідного сонця. Ні в малому, ні в великому прокопі, крізь який ми виходили з селища і поверталися назад, ніхто нам не зустрівся, ніхто не ждав нас, щоб помогти, ніхто не зустрічав зі здобиччю. Всі дорослі і малі, чоловіки і жінки мовчки тиснулися внизу біля брами, мовчання над селищем нависло якесь гнітюче і загрозливе, тільки мій кінь. Схований за дідовими човнами, час від часу тривожний ржав, і гостре його ржання, мов би, відлунювалося десь за дубовим частоколом, пронизливим і ще тривожнішим згуком. Не подбавши навіть про те, щоб сховати від межу тушу від собак, ми з дідом Плютою мерщій подалися туди, де всі перед нами мочки розтопилися, підпустили нас до прозирки в брамі, і вийшло якось, що я першу опинився біля неї і глянув униз – до підошви горба, де кінчався незаймоночистий чистий сніговий схил і золотилася міцними високими стовбурами поблизька пуща. На краю пущі в золотій її стіні червоніла так добре мені.